Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Постигни невъзможното! Ерик Олптън – един от най-добрите наръчници за бягане през последното десетилетие. Пределът на възможностите е в начина ни на мислене – Ерик Олптън. Бягането се е превърнало в дейност, която сплотява хората. Приятелите могат да бягат заедно, да се състезават като един отбор. Отдалечаваме се от този вид контакт, а чрез бягането можем да общуваме всеки ден. Ерик Ортан Ерик Ортан е треньор и утребегач. Става известен в цял свят като треньора на Кристофър Мак Дугъл, автора на книгата «Родени и тичат. Ерик е сертифициран треньор на асоциациите по триатлон на САЩ. Когато не бяга, практикува катерене и колоездене, караски, прави планински преходи със семейството си или прекарва време край реката.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 На ти да следвам вътрешния си глас ми дадоха увереността, от която имах нужда като начинащ писател. Клеер Заян, моят редактор, благодаря ти, че управлява този проект със сигурна ръка и ми показа верния път до финала. Майка Тру, известен и като кабай Буанко ти показа на всички ни как да изживаем страхотното невъзможно.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 Класически пример за това как дърветата ти пречат да видиш гората, само че за мен гората беше доста странна, а имаше и гола жена, която тичаше из нея, което допълнително осложняваше нещата. Първо опознах жената, през лятото на 2005 е един приятел, който е служил като горски рейнджър, Ме покани да се присъединя към него и четирима негови познати на тридневно 80 км бягане в пресечена местност през пустоща на Айдахо.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 През последните няколко години бях претърпял поредица от травни и трима различни лекари ме бяха предупредили, че стресът върху ставите е неизбежен за хора, високи 193 см и тежащи 109 кг като мен. По ирония на съдбата по това време пише за списание Runners World, така че не ми липсваха съвети за тренировки и предотвратяване на травми. Бях опитвал всеки съвет, който може да се намери в списание за бягане-разтягане.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 Тя разперваше ръце, за да пази равновесие по нанадолнища, извиваше ханш като саоса танцорка по стремни за говидни патеки, силно присвиваше колене, когато се натъкнаше на сипей, и стремително искачаше от другата му страна. Пъргавостта и базовата сила бяха толкова впечатляващи, че бях изненадан да разбера как през по-голямата част от живота си Джени изобщо не е поддържала спортна форма. Не знаех абсолютно нищо за горите, докато не дойдох и да хо казам ни Дженни.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 Така че преди Джени да се усети, краката й вече я носели надолу по пътеката пред втурналите се към нея рога. Когато лосът накрая се отказал, Джени се чувствала ужасена, изтощена и природена. След това вече нямала търпение да се измъкне от палатката си при покването на зората. Нахлузвала си гуменките и нищо друго и се отправила на дълги бягания през гората, а изгряващото слънце затопляло голото и тяло.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 Джейни си плащала за голите сутрешни километри по-късно през деня, когато бедрата й започвали да треперят по време на дълги походи, но бяганията й станали дори по-дълги. Новата и любовна история със собственото и тя убила твърде вълнуваща, за да се откаже от нея. От тогава Джени непрестанно следва порива си да бяга. Тя и ней и приятелка Нанси Хетфилд са водачи на група неудържими бегачки. Те кръстосват пътищата околородния им Макол, Айдахо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 На 47 тя все още бяга така, както русалките плуват, кестенявата и коса се спуска по гърба, бързите и крака се движат без напрежение, а на пъпа и дори намига морско синия обица. За мен обаче тази бегова ваканция се оказа съкатяваща. Докато смъка се движех по едно на надолнище по време на финалния етап в края на третия ден, усещав бодежи в петите и ахилесовите ми сухожилия бяха възпалени.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 Няколко седмици след провала ми в с писания Мънс, Джурнал ми възложи да интервюирам треньор по екстремни спортове, който живее в Джаксън Хол, Лайоминг. Редакторът ми беше заинтригуван, тъй като специалността на Ерик беше да разчленява спортове, подлагащи на изпитания и до съставните им движения и да открива широко приложими умения. Ерик е изучавал устално катерене, за да открие техники за движение на раменете за каякарите,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 Ерик предложи да ми демонстрира гръмкото си изказване на практика. Нагърби се доброволно да ме обучава по имейла и да ме превърне от страдащ бивш бегач не просто в маратонец, а в ултрамаратонец. Той обеща, че след 9 месеца ще съм в състояние да се справя с 80 километрово състезание през мексиканските медни каньони и с легендарните индианците Раумара. умара. Поблазних се, разбира се, но така бе станало и с екскурзията до Айдаху. А видях какво се случи тогава. Изминах 80 км за три дни и накрая се кълняв никога повече да не правя нещо толкова глупаво. Сега Ерик не просто предлагаше да пробегам 80 км за един ден, но и да увелича изминатото разстояние е доста по-бързо от правилото за 10% на седмица, проповядвано от списанията за бягане. Няма начин да стигна до състезанието, мислех си, тренировките ще ме довършат първи, всеки път. Когато увелича броя на километрите, отвърнах се сривам, този път няма да стане така, да си взема ли ортезите две, забрави за ортезите. Все още се колебаев, но абсолютната увереност на Ерик ме спечелваше, вероятно трябва първо да отслабна, за да улесни работата на краката, хранителният ти режим ще се промени от само себе си. Почекай и ще видиш, а какво ще кажеш за йога? Това ще помогне, нали, забрави за йогата и йога с стречинга.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 Твърде монотонно ми е, не зная защо Ерик не се отказа именно в този момент, но той упорито продължи, добре настояваше той какво обичаш. Замислих се за секунда, питайки се дали истината ще прозвучи прекалено наудничево, или просто напълно безполезно, сещаш ли се за унези стари триони, казах, от оня тип, които са ползвали през 19 век, за да се каце квои, да. В маниечен съм по тях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 Така се бях вълдушевил от дърветата от тренировъчния план на Ерик, от неговата преобръщаща живота техника за бягане и от възгледа му, че бегачите трябва да бъдат преди всичко спортисти, че не съзлях великолепието на гората. Освен това, както вече споменах, я имаше и онази гола жена. Обеден съм, че той се е опитал да го формулира, но дори и да бях слушал, идеята е била твърде радикална за мен, за да я свана в този момент.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 че е невъзможно. Глава първи аз и страхотното невъзможно. Нека ви разкажа една история. През март 2006 стоях на стартовата линия на 80-километрово състезание, изживявайки своето страхотно невъзможно. Като се изключат тениската и шортите ми от бързо материя, раницата с хидратираща система и енергийните блокчета в чубовете ми, това не беше обикновено състезание. Никак дори.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 Предстояха ни 80 км в голата хълмиста местност на Медните каньони. Сред представителите на новата култура бяха едни от най-добрите утрамаратунци на Америка фориите Скотти Оректри и Джен Шелтан. Доста трудно ще намерите други двама поопитни, волеви и талантливи бегачи. Притежават достатъчно медали от състезания, с които да го докажат. Старата култура бе представена от индианците Тараумара. Тъмни с издуващи се от мускули крака, те носеха препаски и яркоцветни бузи дълъг кракав, които се развяваха, когато тичаха. Маратонките им, или по-точно техните хуарачи, бяха просто сплескани изрезки от гума, завързани за краката им с кожени ремъци.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 той сам се определяше като разпаднала се на трески развалина, която не може да пробега късо разстояние, без да се лобът дълъг списък от болешки. Първоначално проявяваше интерес към Траумара от позицията на журналист, тръгнал на лов за добра история. Нещата се бяха променили и сега Крис се надяваше да докаже, че може да финишира точно в този специален от заради себе си, заради идеята какъв може да бъде. Застана до мен на стартовата линия.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 че можеш, но ако чувстваш, че се напъгаш, значи се напъгаш прекалено. Малко след това Кабайо извика «Старт» и ние се затичахме. Търаумъра се изстреляха напред мълниеносно, със скорост 6 минути за ед1 миля, едно цяло и може би дори по висока. Бях изумен, дори малко объркан, можеха ли да поддържат това темпо през цялото състезание? Наистина бяха страх от нагледка, с усмивка на лице, краката им спринтираха по земята, сякаш почти нямаше нужда да я докосват. За секунди се озоваха извън обхвата на музиката на мариачите и далеч от центъра на Урике. Аз ги следвах със скорост 7 минути за 1 миля, 1,6 км, а Крис беше зад мен и бягаше още по-бавно. Предстояха ни много километри и, както му бях казал, той трябваше да се състезава със собствено темпо. Първите няколко километра минаваха през черен път край река Баранка. Чувствах се добре, за момента спокоен, тичах със собствен ритъм. Пресякохме висещ въжен мост, а цялото съоръжение се тресеше и люлееше, докато преминавахме по него един зад друг. Малко след това започнахме да се изкачваме по първия хълм, истинско усилие за краката, 45 минути бягане нагоре, и изпитахме онази болезнена наслада която бегачите познават по-добре от повечето хора. Бих могъл да ви кажа, че съм дошъл на бял свят обут в мънички бебешки маратонки, готов да хлупна по пътеките. Или че още в предучилищна възраст съм имал увесена на врата свирка и папка в ръка и съм изгарял от нетърпение да бъда треньор. И двете обаче биха били измислица, тази история е истинска. Подобно на повечето пътувания и моето криво връща се по дирите си и неколкократно се отклонява.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 Трябваше да градя живот, да си осигурявам на същния, да намеря дом. Американският запад ме привличаше, особено Денвър, и именно там, под сянката на скалистите планини, бягах, карах колело, плувах, катерех, се и управлявах каят на чистия планински въздух. Участвах в състезания с пистови колела, маратони, триатлони, състезания по екстремни спортове и утрабягания.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 В Джадсън, на от извисяващите се назъбени върхове на планинската верига Тетън, открих възможно най-добрата среда за тренировки, място, изобилстващо от спортисти, купнеещи да бъдат в най-добрата си физическа форма. Пред входната ми врата имаше планински пътеки за бягане от световна класа. Сред големите надморски височини и смесицата от ентусиазъм и възможности кариерата ми на треньор потръгнало стремно. Винаги си бях казвал, че не е важно дали ще тренирам само един спортист, стига да водя живот на треньор и бегач. В Джадсон Хол се занимавах с много спортисти във връзка с събития, а бях запазил и няколко от спортистите от Колорадо, които продължавах да тренирам онлайн.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 той подготвяше рубрика за най-добрата тренировка по екстремни спортове в Америка и според него аз бях в по топ форма в може би неориентирания към екстремните спортове град в Америка. Втората част по нея беше улучил. За да му успех с измръзването в Зимено се срещнахме в Денвър. Бързо си допаднахме, аз го засипвам с въпроси за индианците Тераумара, за които той наскоро беше писал в Рунерс Уарут. Преди 10 години няколко тараумъра бяха участвали за пръв път в състезанието, Ледвил 100, Ултрамаратур, Сулакатушно трасе в сърцето на скалистите планини, и бяха победили всички участници. В един период ми се искаше да бъда индианец тараумъра или поне да бягам като такъв. Самата идея за това племе и тяхната слабо позната култура всъщност отчасти ме пали по издръжливостта. Бях просто погълнат от техния свят.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 по най-част 80-километровото състезание. Организатор на събитието беше Кабайо Бланко, тайнствен и ексцентричен му който се беше оттеглил от цивилизацията, за да тича с индианците Тараумара. Крис обаче не беше в Денвър, за да говори за Тараумара. Тук беше за екстремна тренировка и за да научи как се оформи тяло за много бой, каяк, катерене, алпинизъм. Като за начало го заведов да потичаме на ниски хълмове.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 Спускахме се 1800 метра надолу към градчето Батопилас постръмен едно посочен черен път, осеян с дубки. От едната ни страна имаше скала, от другата каменна стена, и аз се опасявах, че нашият отбор мечта, както ми наричаше Кабайо, ще намери смъртта си, преди да срещне някого от бягащите хора. Батопилас беше отправна точка на нашето приключение.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 Все едно бяха духове, материализирали се безшумно сред дърветата. Кабайон ни представи с духовните имена на животни, които ни беше дал. Аз се превърнах в Елгавилан, и астребатих, уверен и неизменно бдителен. Крис беше Росо, мечука. Мигновено се породи усещане за силна близост, за ясна връзка между нас и Тараумара. Не говорехме един език, те не знаеха нашия, а ние не разбирахме техния.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 Застанал до Крис, аз знаех, че според него той не заслужава да бъде сред тази група от скорошни и отдавнашни утрабегати. Състезанието щеше да му докаже, че греши. Бягах километър след километър през камиони, реки, хълмове, завои, надолу по безкрайни зигзагообразни пътеки, в Жега и прахуляк. Болеше ме, най-младите индианци, Раумъра, които в началото се бяха изстреляли напред, сега забавяха темпото.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 Нещо не беше наред, умът ми не беше в състезанието, а когато изгубиш концентрация, лесно се поддаваш на напрежението в краката и белите дробове. Борех се да си поема дъх, застана край пътеката, а от мен се лееше пот. Точно тогава Скот и Ярнуфу се показаха иззад един завой и профучаха край мен. Гавкавите им, пъргави крака се движеха уверено и бързо.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 Както и бандата Джи, се събрахме на финалната линия. Взирах се напре, като се надявах първи да го зърна. Най-накрая Крис се появи на пътя към градския площад. Бягаше уверено, ободрен от този последен прилив на адреналин, характерен за края на състезание, дори да е наистина дълго. Аз надавах насърчителни викове. Всички бяхме вдигнали и умруци във въздуха и крещахме «Давай, осо! Давай!» Крис пробега у нези 80 км през суровия терен. Пробега ги и се присъедини към групата на бегачите на дълги разстояния. След като пресече финиша, той дойде при мен. По-късно щеше да ми каже колко много съм му помогнал с онзи последен съвет, преди да изкачи големия хълм, но точно сега, на финала, беше останал без дъх и гърлото му гореше от жажда. Опитахме се да чукнем пет, но не улучихме. Какво повече да кажа, аз бях вълдушевен. Той беше изтощен мерникът ни не беше точен. Тогава обаче той хвана ръката ми в голямата си лапа и здраво я стисна. в радостта му чрез прегръдката и нямаше нужда от думи. Благодарение и на моите тренировки Крис постигна своето страхотно невъзможно. Горд съм да заявя, че много от спортистите, които съм тренирал, се сторили същото и сега стоя пред вас, вълдушевен и готов да ви поведа към вашето. Глава 2. Вие в славния Джаксон Хол добре. Достатъчно за мен и близкото минало. Сега на преден план излизате вие и близкото ви бъдеще. Вие, атлетът. Използвам тази дума напълно съзнателно. Защото на какъвто и так да се намирате като бегачи, можете да направите избора да бъдете атлети. Можете да възприемете този начин на мислене и да го превърнете в същността, която ви определя.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 че почти ви се ще да се разсмеете, долепили лице до малкия квадратен люк, назабените и проблясващи от сняг планински върхове, река Снейк, лъка през долините, шлифованото охрено и злачно на брездите. Веднага виждате защо се нарича Джаксън Хол 4, Долината се намира на 2000 м надморска височина, но планината Тетън се извисява на 4000 м като стена на запад, а на изток планинската верига Гровен достига почти 3700 м. Траперите и ловците, които са открили региона в началото на 19 век, със сигурност са се чувствали сякаш преминават отвътреба, докато са се спустали по стръмните каньони в огромната оградена шир. Днес човек все още се чувства така, докато самолетът му се приземява далеч от върховете и каца на летище Джадсън Джадсон Хол, което с прихлопения си, грубовът вид се вписва в равниния простор на долината. Тук няма ръка за слизане от самолета. Грабвате сака си с маратонките, висящи от дръжката, и слизате от самолета направо на шосето. Поемате си дълбоко дъх, въздухът е освежаващ, а небето е удивително просторно и близко. Докато вървите по бетонната пътека към терминала, се обръщате да погледате планините и ви се струва, че са на един хвърлей от вас. Очите ви проследяват дивите в контури на върховете и изучават каньоните, изрязващи дълбоки, тъмниви образни форми сред склоновете. Опитвате се да си представите какво е да бягаш там, да следваш пътека, водеща нагоре към Тетан Крест. Все едно е друг свят. Друго ваше аз, може би...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 Срещаме се пред летището. Аз съм прощавият мъж с бръснатата глава и веселата усмивка. Радвам се да ви видя. Натоварвам ви в пикапа си и потегляме се спуснати прозорци. Докато пътуваме от летището към града, край пътя виждаме бизонида, те така си скитат, както и лос, очертан на фона на небето над едно било, същото онова било, по което ще тренираме ефективно бягане през следващите дни. Подминаваме и трима маколес Джи, големия екипировки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 Която можете ясно да видите отвъд дърветата, от догадките какво ли ще ви накарам да правите през следващите 7 дни, както и, естествено, от надморската височина. Ако идвате от място, намиращо се на морското равнище, това първо бягане на височина 1800 ма наистина ще ви отвори очите, и то не само в сутрешния смисъл. Ще го усетите дори само докато вървите от колата до началото на пътеката онова чувство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 Образувано от гледчери преди 12 000 години и обрамчено от най-високите върхове на планинската верига Тетън, езерото Джени е дълго около 3 кма и широко едно кма в центъра, а кристалните му води съвършено отразяват небето и планините. През следващия час и нещо тази оживила почтенска картичка ще бъде декор на нашата тренировка, макар че вие ще сте съсредоточени не навън, върху панорамата, а навътре, върху собствения си умствен пейзаж.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 че сте нетърпеливи и готови да се гмурнете още по-дълбоко, за да достигнете своето страхотно невъзможно. Срещаме се в планинския курорт, Сноукинг, недалеч от градския площад. Тук местните идват дъкратски. Боята на лифтовете може да е малко улющена, но на кого му пука? Говорим за 450 м денивелация за помалко от 3200 м. Стръмно е, извънзимния сезон курортът представлява друг вид център за приключения.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 Четириглавите бедрени мускули и сухожилията си вършат работата, а средните ви седалищни мускули се активират, за да стабилизират ханша ви, докато се изтласквате напред. Бягате уверено и със сила. В един по-малко идеален и по-обикновен свят обаче на стъпалата ни, често им липсва нужната сила. Следва върволица от проблеми, стъпалата ни да се отделят от земята така, както би трябвало, глезените и коленете ни не са в една линия. Прастите ни не се задвижват добре, 4 главите бедрени мускули се претовърват и средният седалищен мускул не се активира. Когато средният седалищен мускул не изпълни основната си задача да стабилизира тялото при бягане, ханшът ни се движи наляво и надясно. Може да не виждате или усещате това движение, но го има при много бегати. Тогава викаме на помощта за флексори, за да допринесат за стабилизирането работа, за която те не са създадени. Предназначението им е да повдигнат крака, но когато ги накарате да изпълнят нещо друго, те запретват ръка ви да стабилизират в свой ущърб и съответно във ваш. С течение на времето в този нечак толкова идеален свят все повече излизаме от равновесие, когато някои мускули, по точно четириглавите бедрени и тазобедрените флексори, вземат превес и се стягат поради прекомерна употреба. Междувременно прастците и средните седалищни мускули отслабват поради недостатъчно употреба. Внимание! Идват болката в бедрата, болката по протежение на пищялите, коляното на бегача и проблемите са хилесовите сухожилия. Може би имате болки в илиотибиалната връзка или са ви казвали, че всичките ви проблеми идват оттам. Е, тази стегнатост твърде често проистича от прекаленото използване на 4 главите бедрени мускули.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 когато Мануел, който е нещо като дядо на племето на индианците, предложи на босия Тед да му направи негов собствен чифт в Хуарачи. Над 50 годишен, нахлопил бейсбол на шапка на янките, върху все още в черната си коса, Мануел беше участвал в първото състезание – Ледвил, в което са се включили Тараумара. Докато изработваше Хуарачите на Тед, той клечеше край главната улица в Фурике.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 Пътеките през стръмните каньони край Лорике нямаха нищо общо с добре поддържаните, често посещавани пътеки, с които бяхме свикнали в Съединените щати. Те са грапави, неравни и осеяни с множество скали и речни камъни. Бягането по тези пътеки изисква не само внимание, но и умението да стъпвате върху скали под различни ъгли, след което да се оттласквате, за да продължите напред. Освен това, когато прекусявате медните каньони, е трудно и двата ви крака да стъпват неравна повърхност. Често усещах, че съм стъпил с единия крак върху наклонена скала, а с другия върху пътеката. Това изисква равновесие, отласкване и приклякане. Търълмара тичат така непрекъснато, ден след ден, километър след километър, нагоре-надолу из планините.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 Склоновете са се втурачили в нас и ни умоляват да им обърнем малко внимание. Няма да се отдалечаваме твърде много. Надморската височина и стръмният, безкраен наклон ще ни разкажат играта и то бързитко. Готови! Старт! Ей, бягате доста добре! Казват, че знанието е сила, а вече сте може би една крачка напред и осъзнавате по-добре как трябва да работи тялото, когато го използвате. Почувствайте ходилата си, усетете как стъпват по склона. Дори да носите маратунки, бягайте, все едно ги няма, все едно босите ви крака докосват пътеката при всеки разкрач. Усетете как се активират прасците ви. Обърнете внимание на седалищните и бедрените си мускули. Работят ли, доколко, удивително е колко бързо усещаме паренето по време на странно изкачване.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 Ако искате големи градни мускули, късрят и бицепси като на попай, е, веднага ще се впишете на плажа в Венис, Калифорния. Но тук, в Джаксън, ще се отличавате и ще си спечелите няколко подигравателни усмивки от страна на местните. Като се има предвид токашната мания по екстремните спортове, повечето от нас знаят как изглежда истинската сила. Спомнете си умнези катерачи в парка за по понадолу.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 Нека повторя, осъзнаването и стойката са от най-съществено значение и са единственото друго правило, освен изпълняването на програмата без маратунки и чорапи. Не изменяйте на тези правила и с течение на времето ще развиете истинска сила. Няма смисъл да броите повторения, ако по средата на серията тялото ви е заело неправилна стойка. Повече не винаги означава по-добре. По-добре е по-добре. Спрете за момент.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 Трябва да овладеете първото, преди да преминете към второто. Идеални за разгляваща тренировка преди бягане, която да активира мускулите на краката ви. Винаги правете упражненията без маратунки и чорапи. Фокусирайте се върху използването на палците на краката за стабилност и равновесие. Дръжте щеките перпендикулярно на земята. Колкото по свободна е хватката ви, толкова по-добре. Ако е възможно, правете упражненията огледало.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 Равновесие с две щеки, за да изпълните това упражнение, стъпете на наклонената дъска с предната част на дясното си ходило, повдигнати доколкото можете с и пета. Пазете равновесие с изпънат кръг и неподвижно коляно, за да активирате седалищните мускули и останете в това положение за около 1-2 минути. Направете упражнението в трите посоки върху наклонената дъска нагоре, надолу и напред, като сменяте крака след всяка от посоките. Използвайте ски теки, за да пазите равновесие полезно, но нека не ви служат като пътерици. Не се навеждайте или облягайте върху тях. Когато усетите, че лесно пазите равновесие с две щеки в продължение на две минути. С повдигнат свод, пета, без силно свиване в коляното, ще сте готови да изпълнявате упражнението само с една щека. Втори, равновесие с една щека. За да направите това упражнение, изпълнете същото като при равновесието с две щеки, но използвайте само една за устойчивост. Когато преминете към една щека, започвате да усещате колко трудно може да бъде упражнението. Изпълнете в трите посоки върху наклонената дъска, нагоре, надолу и напред, като сменяте крака след всяка посока.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 без силно свиване в коляното, ще сте готови да изпълнявате упражнението без щеки. Трети, равновесие върху наклонена дъска без кищеки. Това упражнение е истинско предизвикателство. За да го изпълните, направете същото като при предишните упражнения, но без щека. Пазете равновесие колкото се може по дълго до 1 минута 3-5 пъти за всяко стъпало, преди да смените посоката върху наклонената дъска.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 Трябва постепенно да достигнете до 20 25 повторения с всеки крак. Изпълнявайте самосъобразно настоящото си ниво, като държите петата вдигната и крака изпънат. Втори, жабешко повдигане за да направите това упражнение, стъпете с дясно ходило върху наклонената дъска в посока надолу, са вдигнати доколкото можете свод и пета. Пазете равновесие върху дясното стъпало, като държите десния крак, този на дъската, изпънат.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 Изпълняваме повдигане на страни, но със свиване в коляното, не се изпънат крак като при предишното упражнение. Левият ви крак трябва да бъде потъгъл 90 градуса, а глезена ви на едно ниво с коляното ви. Движението трябва да бъде равномерно, плавно и контролирано. Не се стремете към прекомерен обхват на движение или скорост. Това не е разтягане. При това движение хълбоците трябва да останат в една линия. Това наклонено положение е полезно за бегачи с стъпие, тъй като ще укрепи свода. Трябва постепенно да достигнете до 20-25 повторения с всеки крак. Изпълнявайте самосъобразно настоящото си ниво, като държите петата вдигната и крака изпънат. Трети, повдигане на коляно към гърди. За да направите това упражнение, стъпете с вясно ходило върху наклонената дъска в посока на пре, до доколкото можете свод и пета.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 Изпълнявайте самосъобразно настоящото си ниво, като държите петата вдигната и крака изпънат. В серия за движение върху диск за баланс след като освоите упражненията от серията за движение върху наклонена дъска, е време да включите в програмата си упражненията върху диска за баланс. Те са потрудни поради по-голямата нестабилност на диска. Общи указания започнете с тези упражнения, когато освоите предходните, но продължете да изпълнявате и двата вида.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 Който не е на диска. При това упражнение е особено важно да държите крака на диска и Не свивайте крака в коляното. Първи повдигане на крак на страни За да направите това упражнение, стъпете с дясно ходило върху диска за баланс, съвдигнати доколкото можете свод и пета. Пазете равновесие върху дясното стъпало, като държите десния крак на диска, изпанат, без да го свивате в коляното. Изпънете и левия крак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 За да направите това упражнение, стъпете с ясно ходило върху диска, съвдигнати доколкото можете с можете пета. След това направете клет с десния крак, доколкото ви позволява обхватът на движение, като в същото време се стремите диска да бъде относително хоризонтален. През цялото време левият ви крак трябва да бъде изнесен напред, нещо като позата от карате кит. След това се изправете, като изпънете десния крак.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 Когато постигнете подобри резултати, опитайте да увеличите скоростта и да се изправяте енергично. Целта ви е да изпълнявате по три серии. Трябва постепенно да достигнете до 20-25 повторения с всеки крак. Изпълнявайте самосъобразно настоящото си ниво, като задържате петата вдигната и крака изпанат.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 но само напалите с фитнес топка върху цяло стъпало. След като вече сте готови да преминете към диска за баланс, може да изпълнявате всички блокове упражнения А, Б, Г и всички упражнения в рамките на серията. Изпълнявайте кръга в тази последователност, като включите и потрудните варианти, обозначени с когато сте готови А серия за равновесие върху наклонена дъска Първи Равновесие с две ски щеки Втори Равновесие с една скищека. Трети. Равновесие без киштеки. Б. Серия за движение върху наклонена дъска. Първи. Повдигане на крак в страни. Втори. Жавешко повдигане. Трети. Повдигане на коляно към гърди. Б. Серия за движение върху дист за баланс. Четвърти. Повдигане на крак на страни. Пети. Повдигане на коляно към гърди. Г. Динамична сила на краката. Стабилност и енергичност. Първи серия за напади с фитнес-топка върху цяло стъпало върху наклонена дъска, върху диск. Втори, бегачески клек с завъртане, програма за сила на горната част на тялото, торса, начални нива на упражнения с фитнес-топка. Този режим с фитнес-топка тренира движенията на цялото тяло, не само мускулите, и ще укрепи торса и горната част на тялото ви, ще стимулира нервната ви система и ще увеличи максимално беговите ви възможности. Първи,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 за да изпълните това упражнение, заемете поза дъска, с фитнес-топката между бедрата и коленете ви и ръце в положение за лицеви опори, без да ги сгъвате в лактите. Завъртете ханша наляво, като се претъркалете върху десния си крак. Като държите десния крак изпънат и стабилен, опитайте да достигнете с лявото си стъпало, колкото може поблизо до десния лакът. По време на това движение коляното ви трябва да е високо и да сочи към тавана.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 Стъпалата ви трябва да се върху фитне стопката, а тялото ви да образува права линия. Концентрирайте се върху повдигането на ханша си така, сякаш някой дърпа шнурове от двете ви страни нагоре. За да ви бъде още по-трудно, вдигнете ръце над главата си. Останете в това положение колкото можете. След това отново поставете ръце на пода. Докато правите упражнението, се фокусирайте върху това да държите ханша високо, а тялото ви да образува права линия. Стегнете седелищните мускули и внимавате тялото ви да е неподвижно. Обърнете внимание на кръста си. Стъпалата ви трябва да са едно до друго и да сочат нагоре. Не насочвайте пръстите си навътре. Това упражнение акцентира върху кръста, седелищните мускули и стабилизирането на мускулите на гръбнака. и подколените сухожилия. В зависимост от това къде поставите ръцете си, получавате две упражнения в едно.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 Оставете латките си да се свиват, за да ви помогнат при завъртането. Местоположението на топката би трябвало да позволява да замахнете скрък по тялото си. Ако не можете да крепите топката толкова далеч от вас, значи все още не сте готови за това упражнение. Продължете да работите върху жабешкото отгване, Люлеещия се стол Ако гърбът ви се извива надолу, все още не сте готови. Продължете да работите върху жабешкото отгване. Люлеещия се стол Джобното нощче, способства за развиване на силата и стабилността за горната част на тялото. Чрез това завъртане наблягате на коремната област и цялата горна част на тялото. Благодарение на усилието да задържите тялото си в поза дъска, ще стабилизирате и раменете си. Това упражнение изисква изключително осъзнаване за собственото тяло и сила на торса. Крайната ви цел е да можете да правите по 5 10 повторения с всеки крак. Изпълнявайте съобразно настоящото си ниво. Втори, отваръчка, упражнение за напреднали. За да изпълните това упражнение, застанете върху фитнес топката е крака, свити по тъгъл 90 градуса, като левият ви крак е върху топката, а десният е над него. Ръцете ви трябва да опират на пода, разделечени на ширината на раменете.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 Твърде възможно е първоначално да не можете да изпълнявате това упражнение. То е бъдещата ви цел, след като освоите редоването на коленете. Целта ви е да можете да правите по 5-15 повторения на всяка страна. Изпълнявайте съобразно настоящото си ниво. Трети. Пръсти на краката към гърди упражнение за напреднали. За да изпълните това упражнение, заемете поза дъска, с пръсти на краката върху фитнес топката и ръце в положение за лицеви опори, без да ви в флактите. След това придърпайте пръстите на краката си и топката към ръцете, като държите краката си изпънати.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 Той е бъдеща цел, след като овладеете, колене към гърди и люлеещия се стол. Целта вие е да можете да правите 8 20 повторения. Изпълнявайте съобразно настоящото си ниво. Изпълнение на тренировката и кръга за горна част на тялото изпълнявайте целият кръг 2 3 пъти седмично, като правите упражненията едно след друго в посочената последователност. За тези от вас, които не са готови за упражненията за напреднали, това означава упражнения от 1 до седми. Включете ги в кръга, когато можете. Ако времето и настоящото ви ниво ви позволяват, правете по 2-3 серии от кръга. Ако сте начинаещ, почивайте толкова, колкото ви е необходимо между упражненията, за да заемате правилна стойка при изпълнение.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 За 10-15 минути можете да постигнете доста. Първи, колене към гърди, втори, чистачки, трети, скорпион, четвърти, изометричен мост, пети, редуване на колене, шести, жавешко сгъване, седми, люлещ се, сто, осми, джобно нощче. девети, отваръчка, десети, пръсти на краката към гърди.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 Или обратно. Разместете дните така, че да отговарят на заето стави. Ден 1: 1-3 кръга за горна част на тялото, ден 2: кръг за стъпала, крака, седалищни мускули, ден 3: 1-3 кръга за горна част на тялото, ден 4: кръг за стъпала, крака, седалищни мускули, ден 5: ден без силова тренировка, ден 6: горна част на тялото и или стъпала, крака, седалищни мускули.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 Стъпалото минава пред коляното при стъпване на земята и този тип бегачи стъпват с изпънати пръсти на краката или на външната страна на ходилото си. Те обикновено имат бавен кадънс и коленете, ханшат, седалището им са нестабилни. Бегачи, които свиват колене при ход коленете им са твърде свити, доста разпространено при босите бегачи и бегачите, които не увеличават често темпото. При разкрач този тип бегачи не изпъват кръг и по този начин претовърват бедрените мускули, като така засилват превеса им и едновременно с това спират активацията на средните седалищни мускули и пресците. Тези спортисти често страдат от болки в коленете или от ибиолната връзка, както и много стегнатите зобедрени флексори. Бегачи, които замахват с кръг, изнасят крак на една страна и навън, като правят малки полукръгове с всяка крачка, вместо да повдигат крака си.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 Когато бях в стопката и спринтирах по терена, тази плавност наистина я имаше. Когато обаче се върнах в бласканицата или към страничната линия, тромавият бегач отново се появяваше. Така че започнах да изучавам стойката си като спринтьор и се опитах да го наподобя, само че с по-бавна скорост. Отървах се от стъпването на пета, вдигах колене по-високо и при спускане кракът ми беше прав.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 Както и при силовите тренировки, правилната стойка започва от стъпалата, по точно от предната им част. Както виждате на снимката, приземяването върху нея е основата на стабилността в разкрача ви. Пръстите на краката, най-вече палецът, се притискат в земята. Сводът се активира и създавате стабилна основа, при която коленете и ханшет застават в една линия. Когато се приземите на предната част на стъпалото си, глезе над ви който не трябва да минава пред коляното, в известна степен умекотя възпускането на петата ви на земята. Стъпването първо на предната част на стъпалото ви помага да избегнете прекалено големия разкрач, макар че не е гаранция за това, и дава възможност за побързо темпо. Когато работите върху стойката боси, наистина усещате всичко това. Техника и осъзнаване са прикосновението с земята трябва да е първо с предната част на стъпалото ви.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 При тази позиция на крака активирането на мускулите, започнало при стъпването на предната част на ходилото, сега продължава нагоре по прасеца. Коляното, и особено средният седалищен мускул, се стабилизират и цялото тяло и има опора, което допринася за мускулното равновесие и ефективност. Техника и осъзнаване след като стъпите на земята с предната част на ходилото, спуснете петата. Почувствайте стабилизирането на стъпалата което се пренася към коляното, ханша и седалището. Опорният крак остава почти изцяло под тялото. Тялото остава изправено, без да се накланя напред или да се навежда от кръста. Тренировки и упражнения за наклонен на дъска, дист за баланс, те ще развият активацията от предната част на стъпалото ви чак до средния седалищен мускул, който трябва да работи, когато опорният ви крак е заел правилна позиция, за да стабилизира долната част на тялото ви.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 В същото време упорният крак почти се изпава, а вие сте застанали на пръстите на краката си, като все още изтласквате енергия към земята. Кракът не се отдалечава назад. Хълбукът е отворен и не се навеждате от кръста. По време на цялото движение горната част на тялото ви е изправена и спокойна, а коремните и седалищните ви мускули са активирани. Почувствайте прасеца на опорния си крак.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 Бъдете търпеливи, позволете на земята да се приближи към вас, за да стъпите с предната част на ходилото си. Когато предната част на ходилото на водещия град стъпи на земята, той се превръща в опорен кръг и стабилизира тялото. Тялото ви трябва да е изправено, а ханша да е отворен. Тренировки Тренировки за движение с наклонена дъска, диск за баланс, както и при предишния етап, повдигането на коляното и клекът тип, бегач,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 Каубой и въже За правилна стойка на горната част на тялото си представете, че каубой от Лайоминг е вързал въже на кръста ви и вие го дърпате. Лък и стрела В този бегови етап е важно да обръщате внимание и на двата крака. Осигурявайки енергия чрез земята, вие мислите и за изнасянето на другото коляно напред. Нещо като действието на лък и стрела Свитата потъгал ръка, която опава тетивата назад, е кракът.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 Представете си брусли и неговия инчев удар, който може да запокити човек през стаята. Той твърди, че е развил тази сила не с това колко силно удве някого, а колко бързо прибира юмрука умрока си, също както повигането на коляното, но внимавайте опорният крак да е почти прав, а непрекалено свит, представяйте си лъка и стрелата. Не се опитвайте обаче да работите върху кадънса, докато се концентрирате върху всеки етап от стойката при бягане.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 Чист поток, извиращ от планината. Надолу по течението може да видите някои добри бързе и отклас трети. Докато сте тук, не пропускайте да се запишете за обиколка бързи води. Гребането и изпенеща се бойна река е голяма тръпка. Добре, искам да си поговорим за маратунки, защото те са главните виновници за проблемите при бягане, на които съм се натъквал или поне за развиването им. Все още не съм споменал вашите, но сега трябва да съм честен.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 Когато стана на пет, маратонките с висока пета ни заляха и тези с нуля в наклон на подметката почти престанаха да съществуват за нея. Всъщност производителите на маратонки до голяма степен рекламираха неправилната стойка при бягане, като слагаха на маратонките си с дебели подметки готини и мигащи светлинки, които блещукаха само когато стъпиш на пета. Когато дъщеря ми се сдоби с тези маратонки, тя започна да стъпва първо на пета. Ужасно!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 Те бягат, оботи са стари парчета от бума, излязани така, че да пасват на стъпалата им и прикрепени единствено с кожен каиш между пръстите и около глезена. В живота си съм бягал със всевъзможни видове маратунки с различна марка и дизайн, високи подметки, минималистични подметки, подметки без наклон между петата и пръстите, са нисък профил, са висок профил, допринасящи за стабилността или не.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 Първоначално използвайте маратонките с нуля в наклон на подметката за кратки бягания, а старите си маратонки за подълги. След това постепенно увеличате разстоянията с новите маратонки. Когато стъпалата и прасците ви над благодарение на упражненията и по добрата стойка, старите ви маратонки ще стават все по неудобни и това е знак, че вероятно може да ги смените напълно. За да улесните промяната, изпълнявайте тренировките за преход към бягане с положителни резултати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 Колкото и да са ни, обаче, искам да отбележа нещо последно, няма идеални маратонки за всяка ситуация. При шосейно бягане маратонките с нуля в наклон на подметката като тези най-вероятно ще ви осигурят цялата защита, от която имате нужда. Ако обаче поемата по пресечен терен, те вероятно няма да предпазват стъпалата ви достатъчно. Трябва да сме разумни, камъните нараняват.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 Идеални са в пълния смисъл на думата. Защо, как, още от деца носят своите хуарачи, които допринасят за правилното стъпване и позволяват на прастите да работят с пълния си обхват на движение. Никога не се оставят да бъдат заблудени от всички свръхмодерни маратунки с дебели подметки, повдигната задна част и шикозни лога, които нашите деца носят. А когато спонсори ги изкушиха за състезанието, Ледвил 100 зарязаха традиционните маратунки по време на състезанието заради своите хуарати. Теренът също има значение. Също още от децата Ралмара извършват продължителни катерения по хълмовете медните каньони. Здравейте, сила на стъпалата и краката и мускулна памет.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 Включително и от настоящата стойка и силата на стъпалата и краката. Ако сте бегач, който от дълго време се приземява на пета, ще изпитвате известна болка в прасеца и стъпването на предната част на ходилото ще ви се струва странно. Така както силовите тренировки създават мускулно равновесие, при бягането с положителни резултати се получава същото. Тялото ви е създадено да се движи в стойката, на която ви научих.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 Величествен е, нали, и голям, той е спокоен и концентриран там горе, наблюдавани, наблюдава всичко, което преминава, търси си обят, може би. Осъзнаване Орелът ни напомня за това. Когато става въпрос за стойката, осъзнаването е всичко. Почувствайте тялото си, обърнете внимание какво прави то, колко широки се разкрачите ви, къде стъпва ходилото ви, какво е положението на ръцете ви, изпънат ли е упорният ви крак.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 В рания следобед на четвъртия ни ден заедно излизаме извън Джаксън, покрай хълма Блактейл. Как са прастите ви, ако никога досега не сте стъпвали на предната част на ходилото, унези няколко километра покрай река с ще причинят известна болезненост в краката ви. Тази чувствителност е сигурен знак, че сте на път към нова, по добра стойка. Погледнете на северо-исток. Това е овчата планина, но ние, местните, я наричаме спящия индианец. Този гъл на хребета е носът, полегатият склон надолу е челото му, а заоблената част в средата са кръстосаните на гърдите му ръце. Страхотно е, знам, прекусяваме националния парк, Гранд Тетън и минаваме по креста до лосове и още по голямо стадо от посетители на парка, штракащи с огромните си фотоапарати, да, достатъчно големи, за да минат за телескопи, и никога не сте напълно сигурни дали е фотограф от National Geographic. Или пък някой тип от Джорджия? Завиваме по една чакалена пътека към езерото Фелпса. Имате късмет. Допреди съвсем скоро само, че нови и гости на семейство Рокфелер имаха достъп до тази земя, купена от основателя на Стандарт Тойл, заради една песен след катастрофата през 1929. През годините семейството е дарило повечето от тези над 133 000 декара на правителството. Това е последният парцел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 Доста от тях идваха при мен, без никога преди да са следвали структуриран тренировачен план. След като веднъж се довериха на моята програма и целите й, не можеха да повярват колко е хубаво да зарежат цялото научване и да се съсредоточат само върху ежедневния процес. Те възприеха графика и бяха вълодушевени от структурата и разнообразието, които внесе в тренировките им. Вие, точно като тях, най-вероятно ще извличате огромно удовлетворение от изпълнението на тренировката за всеки конкретен ден. Ще почувствате същото задоволство и от финиширането в състезание, или дори спечелването му, без значение дали дати е на 5 км, или утра маратон, като знаете чрез какви тренировки сте стигнали до там. Също както при силата и стойката, можем да извлечем полза, като изградим солидна тренировъчна основа.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 От тогава работя върху точната смес от сила, базова скорост и издържливост, която да служи за тренировачна основа. А тя наистина представлява смес. Силата, скоростта и издържливостта не са самостоятелни единици. Те се допълват взаимно, работят и укрепват заедно, в голяма степен подобно на водата, вясъка и цимента при направата на бетон.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 Много от моите атлети го правят, въпреки това обаче разбирам идеята, че знанието е сила. В случай, че се почувствате объркани, запомнете, нужно ни е нещо повече от издръжливост, за да бягаме добре на дълги разстояния, трябва да сме силни и бързи. Сместа за основата, след едно приятно бягане на 3 км от пикапа ми достигаме езерото в Фелпса. Да, ето го, кристално синьото бижу, което се подава измежду елите. Семейство Рокфелер се знае ли как да живеят. Сега това водно пространство е също толкова ваше, колкото и тяхно. Така, по края езерото минава равна пътека. Искам да бягате полека, с бавно темпо, а междувременно аз ще ви разкажа за въпросната смес. Издържливост способността ви да продължите напред толкова дълго, колкото е необходимо, без да рухнете това е доста добро определение за издържливост.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 С кратки, бързи интервални бягания и бягания по наклон, с ограничена почивка между всяко, в тренировачния график, с аеробна и анаеробна работа, продължаваме по този път към по-економични и по-силни мускули. Същия този график за бягане развива и друг вид сила, за който може би не сте се и замисляли досега – невромускулна сила. Тук не говорим за качеството или размера на мускулите, а за контрола върху тях.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 Децата започват да я играят веднага, щом могат, макар и на пократки разстояния, отколкото възрастните. Ето какво представлява играта: имате 8 10 играчи в един отбор и оговорено разстояние за състезанието. Като обикновено за децата е 5-10 малкиване и връщане, за да може селото да наблюдава. Целта е вашият отбор първи да измине разстоянието, ритейки дървена топка с размерите на бейсболна. Някои играчи носят къса пръчка, за да могат да търкунат топката върху стъпалото си и да я запратят наистина високо, но като се изключи това, става въпрос за една топка и няколко доста бързи крака, които през цялото време се движат през хълмист, неравен терен. Чрез кратките бързи бягания нагоре надолу из каньоните индиенчетата Татараумъра развиват невероятна скорост и сила, като междувременно се забавляват.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 След като прастите ви вече не парят и съделищните ви мускули се активират правилно, ще се наложи да поработите върху последователността и издържливостта, за да се подготвите за изискванията на програмата за полагане на основите.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 Въз основа на време и скорост, интензивност, което сте способни да поддържате, без да се сринете или резултатите ви да се влошат. При непрекъсната работа съобразно тези нива, чрез тренировъчните зони в графика ви, получавате максимума срещу това, което сте вложили. Това въжи за целия спектър на интензивност, от праговете на изгарящите мазнини бягания до бързите интервални бягания за подобряване на скоростната издържливост.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 които са ви необходими, за да запаметите данните си. Не е особено забавно да повтаряте тест. А. Първи тест бягане на разстояние 1 миля, 1,6 ма. Първи. Разгрявка. 20 минути леко бягане, като през последните 5 минути преминете към умерено темпо. След това направите 4 бързи бягания, или ускорения, по около 30 секунди. Всяко при тях формирате скоростта си, с по 1 минута почивка.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 Запаметете средния или максималния си пулс, средната си скорост в минути за 1 миля, 1,6 кма и разстоянието, пробягано по време на теста. В тест само за удоволствие бягане с продължителност 1 минута. Първи разгрявка 20 минути леко бягане като през последните 5 минути преминете към умерено темпо. След това направете 4 бързи бягания или ускорения по около 30 секунди всяко.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 В такъв случай времевият диапазон на вашата зона на скорост 1 е 11, 12 10, 41. Това означава, че трябва да изпълнявате тренировки, предназначени специално за зона на скорост от първо ниво с темпо 11, 12 10, 40 и 1 за 1 миля, 1,6 км. Диапазонът на вашата зона на скорост 5 ще бъде 8, 4, 3, 8, 18 за 1 миля, 1,6 км.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 който да създава гориво. Когато преминете този прак, усещате онова парене в мускулите, млечната киселина, бишането ви забележимо се затруднява и бързо се изморявате. Тренировки с състезателно темпо при зоните ще видите, че споменавам «тренировачно повишаване на пулса за маратон» или «тренировачно темпо за 10-километрово състезание». Тази терминология често се използва и при други графици за бягане.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 което продължава да е аеробно. Това е тренировачно повишаване на пулса за 10-километрово състезание. Зона на пулса 7 в тази зона сте достигнали нивото си на V0,2MX. Работите за това мускулите ви да ползват по голям процент кислород от кръвта ви, подобрявате ефективността и да намалят разликата между аеробните, а на аеробните си способности подобрявате скоростната издръжливост.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 това е тренировачно темпо за маратон в минути за 1 миля, 1,6 м. Зона на скоростта 3 позите от беганията в тази зона са същите като при зона на пулса 5. И. Това е тренировачно темпо за полумаратон в минути за 1 миля, 1,6 м. Зона на скоростта 4 ползите от беганията в тази зона са същите като при зона на пулса 6. И.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 Зона на скоростта 6. бяганията в тази зона продължава да подлагат на изпитание аеробния ви капацитет с темпов минути за 1 миля, 1,6 км, като отново предлагат позите на зона на пулса 7, но с по-кратки интервали на работа. Тази зона на скоростта е предпочитана пред зона на пулса 7 за точно измерване на натоварването. Зона на скоростта 7, използвани за скоростни интервали, бяганията в тази зона тренират економичността и се фокусират върху наеробните на ви способности с темпов в минути за 1 миля, 1,6 км. Натоварването в тази зона ще допринесе за невомускулното ви развитие. Фаза на изпълнение след като вече знаете зоните си на пулса и скоростта си и разбирате целта им, можем да преминем към 5-месечната тренировачна програма.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 която ще трябва да знаете, за да следвате програмата, раз еднакво разгряване, ос раз еднакво основна серия, същинската част на тренировката, е еднакво нормализиране на жизнените показатели, п еднакво интервал за почивка 10, еднакво 10 минути, 10, еднакво 10 секунди, 15. Възпла 2 равно 15 минути бягане в зона на пулса 2, 4 6 екс 2, взъск 2 и път равно 4 6 интервални бягания за по 2 минути в диапазон в зона на скорост 2 минутен интервал за почивка между всяко. Звездитката обозначава предложените незадължителни дни. Фаза 1, седмица 1, ден 1, раз 10, взпло 1, втори ос. 20-45 равномерно бягане в спла 2, при което ще работите върху кадънса. По време на това бягане изпълнявайте по 10-20 умерено бързи спринтове на всеки 5 през цялата тренировка. Тичайте с умерено бързо за вас темпо, след което забавете до спла 2. Р, 5 вспла 1, ден 2, раз 5 минус 10 повишаване на пулса до спла 2. Ос.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 Ден 3 раз, 15, вспо 1-3 плюс 4 x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, ип. Ос 4-6 x 2, взъск 4 с 2, ип. Р 5, вспо 1, ден 4, раз, 5-10, повишаване на пулса до вспо 2, ос 20-45, равномерно бягане в втори. 2, Наблюдавайте кадъса си на всеки 5. Бройте по колко пъти дясното ви ходило до косва земята в рамките на 15. Стремете се с течение на времето да достигнете до 22 минус 23 стъпвания за 15. Р, 5 вспла първи, ден 5 рас 5 повишаване на пулса до спла 2. Оз. 10 минус 40, равномерно бягане в спла 2. Завършете бягането с 10, равномерно тичане в зъст първи, 5 10, в спла едно втори, ден 6, раз, 5, повишаване на пулса до спла втори, ос, 30 минус 65, равномерно бягане в спла втори. Наблюдавайте кадън са си на всеки 5, удължете времето за бягане през този ден с 10 15, спрямо продължителността на най-дългото ви бягане през последните 2 3 седмици. Р, 5, в спла първи, ден 7, почивка раз, ос. Р, фаза 1. Седмица 2. Ден 1. Раз. 5 минус 10. Повишаване на пулса до спла втори. Ос. 10 35. Равномерно бягане в спла 2. Завършете бягането с 6. в 10. Спринтове с 1 2. И път съвърване. При тези спринтове се опитвайте да достигнете по бързо темпо, отколкото в взъск 7, Р. 5. Вспла 1. Ден 2. Раз.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 Ден 3 раз, 15, с минус 2 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и Ос, 3 4 x 2, повторения бягане по наклонен терен при равномерно и интензивно, но не максимално натоварване. Тичайте с умерено бързо за вас темпо с 2 3, и па. Завършате с 3 4 x 2, за 4 на равен терен с 2, и а, 5 спла първи, ден 4 раз, 5, повишаване на пулса до спла втори. Ос. 10 минус 30, равномерно бягане в спла втори, наблюдавайте каденса си на всеки 5, ра, 5, в спла първи. Ден 5 раз, 15, постепенно повишаване на пулса до достигане на спла 3 към края на разгряването. Ос, 2 минус 3 х 5, в спла 32, и Завършете с 5 екс 20, умерено бързи спринтове с 1 и п. Р. 5 10, в 1 втори. Ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. дълго равномерно бягане в спла 2, Наблюдавайте кадънса си на всеки 5, тичайте с 10 15, по дълго, отколкото предишната седмица. Р. 5, в 1, Ден 7, почивка раз, ос, р Фаза едно седмица 3 ден 1, раз, 10 в спло 1 втори. Ос, 20-45 бягане в спла втори. По време на това бягане изпълнявайте по 10-20, умерено бързи спринтове на всеки 5 през цялата тренировка. Тичайте с умерено бързо за вас темпо, след което забавете до спло 2. 5 1, ден втори, раз 5 10, повишаване на пулса до спло 2.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 Ден 3 раз, 15, в едно минус 2 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и Ос, 6 8 екс 2, в 4 с 2, и па. р 5, в първи, 1, ден 4, раз, 5, в 1, ос, кратко бягане за възстановяване в едно втори, 2, ра, 5, в първи, 1, Ден 5 раз, 15, в 1 минус 2 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и па. 3 минус 5 екс гъв 6 минус 7 с 1 минус 2, и пъ. 3 минус 5 екс 30, спринтове, при които увеличавате скоростта си, докато в края на всеки спринт стане по висока от тази в зъск 7, с 2, и пъ. р 5, в спло 1, ден 6 раз. 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. дълго равномерно бягане в спла втори. Бъдете търпеливи и не се поддавайте на импулса да бягате побързо. Тичайте с 10 минус 15, по дълго, отколкото предишната седмица. Р, 5, спла първи. Ден 7, почивка раз, ос, р. Фаза едно седмица 4, ден едно раз, 10, в спла 1 втори. Ос. 15 30, равномерно бягане в спла 2. Наблюдавайте кадънсъс си на всеки 5, бройте по колко пъти дясното ви до косва земята в рамките на 15. Стремете се с течение на времето да достигнете до 22 минус 23 стъпвания за 15. Р, 5, в спла първи, ден втори, раз, 5, в спла ос, кратко бягане за възстановяване в спла втори, този ден трябва да е почивен, ако краката ви са уморени. Слушайте се в тялото си. Р, 5 вспла първи, раз 15 вспу едно минус 2 плюс 4 ек 30, увеличаване на скоростта до да умерено бързо темпо в края на всеки интервал с г и 15 минус 30 равномерно бягане в зъст първи, 5 вспла първи, ден 4 почивка раз, ос, Р, ден 5 раз, 10 вспу едно втори. Ос, 15 30, равномерно бягане в спла 2, като работите върху са и стойката си. Р, 5, спла 1, ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла 2. Оз, дълго равномерно бягане в спла 2. През този ден не увеличавайте продължителността на бягането. Нека тя остане същата като при дългото бягане през седмица 2. Р, 5, спла 1, ден 7, почивка раз. Р. Фаза 1 седмица 5 ден 1 раз 15 вспоедно минус 3 плюс 4 x 30 увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с г. П. ОС 3 x 5 всп 5 2 и П. Р 5 първи ден 2 раз 15 вспо минус 3 плюс 4 x 30 увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и П. ОС 5 минус 8 X 10, бързи спринтове с 1 2, и п. Бягайте с бързо за вас темпо. Нека е скорост, която ви доставя удоволствие. Ако се ужасявате от тези спринтове, значи тичате твърде бързо. Р, 5, спла първи, ден трети, раз, 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Оз, 15 40, равномерно бягане в спла втори. Наблюдавайте каденса си на всеки 5, р. Вспла първи. Ден 4. Раз 15 в спла 1 2 плюс 4 ек 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и Ос 5 8 екс 60 90. Повторения бягане по наклонен терен при равномерно и интензивно, но не максимално натоварване. тичайте с умерено бързо за вас темпо с 2 3 3 ипа. 5 в спла първи. Ден пети, раз, 5 – раз 5-10 – повишаване на пулса до спла 2. Ос 10-20 – равномерно бягане в спла 3. Р. 5 – спла първи. Ден 6 раз 5-10 – повишаване на пулса до спла 2. Ос дълго равномерно бягане в спла 2, като работите върху каденса. Тичайте с 15 повече спрямо дългото бягане през седмица 3. Р. 5 – спла 1. Ден 7 почивка раз, ос, ръ, фаза 1, седмица 6, ден е раз, 5 10, повишаване на пулса до сплавтори. Ос, 20 45, равномерно бягане в сплавтори. Наблюдавайте кадънса си на всеки 5, бройте колко пъти дясното ви ходи докосва земята в рамките на 15. Стремете се с течение на времето да достигнете до 22 минус 23 стъпвания за 15. р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 Слушайте се в тялото си. Р, 5 вспла първи, ден 4 раз, 15 вспло 1 минус 3 плюс 4 екс 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и П. Ос, 4 минус 5 екс 10, бързи спринтове с 1 минус 2 и п. Бягайте с бързо за вас темпо. 4 минус 6 егъс зъск 7 с 2 и п. 5 вспла първи, ден 5. И Раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Оз, 10 30, равномерно бягане в спла втори. Наблюдавайте каденса са си на всеки 5, Ра, 5, в спла първи. Ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Оз, дълго равномерно бягане в спла 2, като последните 15 30, трябва да са в спла трети. Тичайте с 15, повече спрямо дългото бягане през седмица 5 Р, 5, спла първи, ден 7 почивка, раз, ос, р, фаза 1, седмица 7, ден първи. Р, 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос, 20 45, равномерно бягане в спла втори. Наблюдавайте каденса си на всеки 5, бройте колко пъти дясното ви ходило косва земята в рамките на 15.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 Тичайте с умерено бързо за вас темпо, след което забавете до спла втори. Р, 5, спла първи, ден 3 раз, 15, спла едно минус 3, плюс 4, екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и па. Оз, 4, 6, екс 3, взъск 4, с 2, и па. Р, 5, спла ден 4, раз, 5, минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос 15 40 равномерно бягане в спла втори. Наблюдавайте каденса си на всеки 5 р. 5 в 5, спла първи. Ден Петърс 15 в минус 2 плюс 4 x 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и п. Ос 6 10 x 60 90 бягане по наклонен терен при равномерно и интензивно, но не максимално натоварване. Тичайте сумерено бързо за вас темпо с 2 3, и п. Р, 5, в първи, ден 6 раз, 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Оз, дълго бягане в спла 2 трети. Променяйте нивото на натоварване, когато имате нужда. Тичайте с 15, повече спрямо дългото бягане през седмица 6, или не повече от 3 часа. Р, 5, в първи, ден 7 почивка раз, ос, р. Фаза 1, седмица 8, ден 1. Раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла 2. Ос. 15 минус 30, равномерно бягане в спла 2. Наблюдавайте каденса си на всеки 5, р 5, в спла 1. Ден 2, почивка раз, ос, Р ра, ден 3, раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла 2. Ос, 20 45, бягане в 2, минус 3, са избрана от вас скорост. Р. 5. Всплаи. Ден 4 раз. 5 минус 10. Повишаване на пулса до спла втори. Ос. 20 40. Бягане в взъз първи. Р. 5. Вспла 1 Ден 5. Почивка раз. Ос. Ден 6 раз. 5 минус 10. Повишаване на пулса до спла втори. Ос. Дълго равномерно бягане в спла втори. През този ден не увеличавайте продължителността на бягането. Нека тя остане същата като при дългото бягане през седмица 5 Р, 5, в спла първи, ден 7 почивка, раз, ос, р, фаза 1, седмица 9, ден 1. Р, 15, в 1, минус 3, плюс 4, x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал, с едно, и П. 3, минус 4, х 8, равномерно бягане, в спла 5, с 3, и П. Р, 5, първи. Ден втори, раз, 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Оз, 15 минус 40, равномерно бягане в спла втори. р 5, спла първи. Ден 3 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. спла две трети. Завършете с 5 минус 6 екс 10, спринтове поравен или наклонен терен. Съчетайте ги с едно и р 5, спла първи. Ден 4 раз 15 вспо едно минус 3 плюс 4 екс 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и П. Ос 4 минус 6 екс 4 4 с 3 и п. 5 вспла първи, ден 5 и, раз 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. Възстановяване в едно минус 2 или почивен ден. Раз 5 вспло първи. Ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. дълго бягане в спла 2 трети. Тичайте с 10 15, повече спрямо седмица 7, или не повече от 3 часа. Р, 5, спла първи. Ден 7 почивка раз, ос, р, фаза 1, седмица 10, ден 1 раз. 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос. 15 минус 40, бягане в спла 2 трети. Р, 5, в първи, ден 2 раз, 15, в 1 минус 3 плюс 4 x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, и па. Оз, 4 x 5, в 5 6 3, и Оз, 5, в първи, ден 3, раз, 5 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос 15 40, равномерно бягане в втори.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 3 минус 5 е с 1 взъск 6 7 е с едно минус 2 и п. Р. 5 вспло първи, ден 5. Раз 5 минус 10 повишаване на пулса до спола втори. Ос. Кратко бягане за възстановяване в сплу 1 минус 2 или почивен ден. Р. 5 вспла първи, ден 6 раз 5 минус 10 повишаване на пулса до спола втори. Ос, дълго бягане в сплу 2 минус 3. Като последните 10 минус 20, преминете в спла 4 5. Нека бягането да е със същата продължителност като през седмица 9, Р, 5, спла първи, ден 7 почивка раз, ОС, Р, фаза 1, седмица 11, ден 1 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла 2, ОС, 15 40, равномерно бягане в спла 2, Р, 5, спла първи, ден 2, раз. 5 10, повишаване на пулса до спла Ос, 15 40, равномерно бягане в спла Оз, 5, спла първи, ден 3 раз, 15, спла 1 минус 2 плюс 4 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и Оз, 4 минус 6 екс 4, взъск 4 с за, и па. Оз, 5, спла първи, ден 4. Рас, 5 10 повишаване на пулса до спла 2. Ос. Кратко бягане за възстановяване в спо 1 минус 2 или почивен ден. Оз, 5 вспла първи. Ден 5 раз, 15 30 вспу едно минус 3 плюс 4 ек 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и П. Ос. 6 8 x 15 20, бързи спринтове с 2 и П. П5, спла първи, ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спла втори. Ос, дълго бягане в спла 2 3 с умерено бързи ускорявания с продължителност 10, на всеки 8 минус 10, по време на цялата тренировка. Увеличате продължителността на бягането с 15, спрямо седмица 9, или не повече от 3 часа. Р, 5 спла първи, ден 7, почивка раз, ос, р. Фаза 1, седмица 12, ден едно почивка Ръс. ос, р, ден 2, Ръс, 20 25, спо 1, минус 3, плюс 4, x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно и п, ос, на пистата изпълнете същия тест с бягане на разстояние 1 миля, 1,6 м, който направихте в началото на програмата. Направете съответните промени в тренировъчните зони, преди да започнете втора фаза. Р. 5. Вспла първи. Ден трети. Р. 5 минус 10. Повишаване на пулса до спла втори. О. Кратко бягане за възстановяване. Вспла едно минус 2 или почивен ден. Р. 5. Вспла първи. Ден 4, Р. 5 минус 10. Повишаване на пулса до спла втори. О. 15 минус 30, равномерно бягане в спла втори. Р, 5, в първи. Ден 5 раз, 15, в спла 1 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и Ос, на пистата изпълнете 20 минутния тест и направете съответните промени в тренировъчните зони, преди да започнете втора фаза. Р, 5, в първи. Ден 6 раз. 5 минус 10, повишаване на пулса до спла 2. Ос, бягане в спла 2 минус 30, избрана от вас скорост. Нека това бягане е с 50 60% по кратко от най-дългото ви бягане в първа фаза. Р, 5, спла първи, ден 7, почивка раз, ос, р, фаза 2, седмица 1, ден първи. Раз, 10, спла 1, втори, ос. 20 минус 45, равномерно бягане, в спуа, втори. Р, 5, взпла първи. Ден 2 раз, 15, взпла 1 минус 3 плюс 4 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и па. Ос, 3 минус 5 x 3, взъск 6 3 и па. Р, 5, взпла първи. Ден 3, раз. 5. Вспула първи ос. Кратко бягане за възстановяване в пло 1-2 или почивен ден. Р. 5. Вспула първи. Ден 4. раз, 10. Вспула втори. Ос. 15-40. Равномерно бягане в плу втори. Завършете с 5-8-10. Спринтове с 1. Ип. Р. 5. Вспула първи. Ден 5 раз, 15, в 1 минус 3 плюс 4 ец 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, и п. Ос, 20 минус 30, бягане в спло 5, тичайте възможно най-равномерно, а, 5, в 1, ден 6 раз, 15, в 1, втори, Ос умерено дълго бягане в спла 2, 3, стремете се през повечето време да бъдете в спла 3. Това бягане не трябва да надвишава 60 70% от най-дългото ви бягане в първа фаза. Р. 5. Вспла първи. Ден 7. Почивка. Раз. Оз. Р. Фаза 2. Седмица 2. Ден 1. Раз. 10. Вспла едно втори. Ос, 20 минус 45. Равномерно бягане. Вспла втори. Р. 5. Вспла първи. Ден втори. Раз. 10. Вспла едно втори. ос. 20 минус 45, равномерно бягане в спла втори. Р, 5, в спла първи, ден 3 раз, 15, в спла 1 минус 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал, 1 и п. Ос, 4 минус 5 екс 4, взъз 5 с 4, и П, Р, 5, в спла първи, ден четвърти, раз. 5, в първи ос, кратко бягане за възстановяване в спла минус 2 или почивен ден. Р, 5, в първи, ден 5 раз, 10, в едно втори. Ос, 15 30, равномерно бягане в зъск втори. Р, 5, в първи, ден 6 раз, 30, в едно трети. Ос, 20 40, бягане по хълмист маршрут в спла 3, 5 в зависимост от терена. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 60 70% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Одължете беговото време в 2 3, за да постигнете общото време, което сте предвидили за деня. Р, 5, в спла 1, ден 7 почивка раз, ос, р, фаза 2 седмица 3 ден едно раз, 10, в спла 1 втори. Оз, 20 45, равномерно бягане в спла 2. R 5, в първи, ден 2, раз, 15, в 1 минус 3 плюс 4 x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и п. 5 минус 8 x 2, 7 с 2, и п. 5, в първи, ден 3, раз, 5, в кратко бягане за възстановяване в 1 минус 2 или почивен ден. А, 5 първи. Ден 4 раз 15, взепел 1 минус 3 плюс 4 ец 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал е 1, и па. Оз, 2 минус 4 ец 6 минус 8, взпла 6 е 3, и па. Оставете пулса ви да се повишава през първите 1 минус 2 минути, след това го поддържайте равномерен. Р, 5, взпла 1, ден 5 и, раз, 10, взпла 1, 2, ос. 20 40, равномерно бягане в заст първи. 5, в първи. Ден 6 раз, 30, в спла 5 1 3, OS, 5X1, бързи повторения по наклонен терен е 2 3, и п. Бягайте с бързо за вас темпо. Бъдете последователни при всяко повторение. След това известно време тичайте в спла 2 5 по наклонен маршрут. Преди да завършите 5x да бързи повторения по наклон с 2 3, и п. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 60 70% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Р. 5. Вспла първи. Ден 7 почивка раз. ос, Р. Фаза 2 седмица 4 ден едно раз. 10. Вспла едно втори. Ос, 20 45. Равномерно бягане. Вспла втори. Р. 5. Вспла първи. Ден 2 почивка раз. ос, Р. Ден трети, раз. 10, вспло 1, втори. ос, 20 минус 40, бягане, в 2, 3, р, 5, вспло 1, ден 4, раз, 10, вспло 1, втори. ос, 20 40, равномерно бягане, взъз, първи, р, 5, вспло 1, ден 5, почивка, раз, ос, р, ден 6, раз, 30, вспло 1, 3, ос.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 5, вплу първи ден втори раз 10 впо едно втори ос 20 40 бягане в спла 2 трети. р 5 вплу първи ден 3 раз 15 впо 1 3 плюс 4 x 30 увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и п ос 4 6 x 3 взъск 6 3 и п р е, 5 вплу първи Ден 4, раз, 5, в първи ос, кратко бягане за възстановяване в 1 едно минус 2 или почивен ден. Р, 5, в първи, ден 5 раз, 15, в 1 едно минус 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, и п ос, 20 минус 40, бягане в спла пети. Поддържайте възможно най-равномерно темпо. Р, 5, в първи. Ден 6 раз, 20 30, в 1 3 Оз, 20 40, бягане по хълмист маршрут, в спло 3-5 в зависимост от терена. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 60 70% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Удължете беговото време в спло 2-3, за да постигнете общото време, което сте предвидили за деня. Ръ, 5, в спло 1. Ден 7, почивка раз, ос, р, фаза 2, седмица 6, ден 1 раз, 10, възпло 1, втори, ос, 20 минус 40, бягане в спла втори, р, 5, в спла ден 2 раз, 15, вспло 1 минус 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, и п. ос, 5 минус 6 х 4, взъз 5 с 4, и п. р. Вспла първи, ден 3, раз, 5, вспла първи ос, кратко бягане за възстановяване в 1 минус 2 или почивен ден. Р, 5, вспла първи, ден 4, раз, 15, вспла 1 минус 3 плюс 4 x 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1, и п. Ос, 10 20, равномерно бягане в 6, р, 5, вспла първи, Ден 5, 5, спое 1 ос. Кратко бягане за възстановяване в 1-2 или почивен ден. 5, спое първи, Ден 6, ръс 30, спое 1/3. Ос. 40-60, бягане по хълмист маршрут. При изкачване поддържайте спое 4/6, при бягане надолу или по равни участъци поддържайте спое 1/3. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 60 минус 70% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Р, 5, спла първи, ден 7 почивка, раз, ос, р, фаза 2 седмица 7 ден първи. Р, 10, спла едно втори, ос, 20 40, бягане, спла втори, р, 5, спла първи. Ден 2 раз 15 вспло едно минус 3 плюс 4 x 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с 1 и Ос 6 минус 10 x 2 в 7 с 2 и п. 5 е, вспла първи, ден 3 раз 5 1, ос, Кратко бягане за възстановяване в едно минус 2 или почивен ден. 5 е, вспла първи. Ден 4 раз 15, в 1 минус 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, и п. ос, 10 минус 20, равномерно бягане в 6 р, 5, в ден 5 раз 5, в 1, ос, кратко бягане за възстановяване в спло 1, втори, 5, в първи, 1, ден 6 раз 30, в спло 1, трети, ос. 40-60 Бягане по хълмист маршрут. При изкачване поддържайте с по 4-6. При бягане надолу или по равни участъци поддържайте с по 1-3. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 60-70% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Р. 5. Вспола първи. Ден 7. Почивка. раз. Ос. Р. Фаза 2. Седмица 8. Ден 1. Раз. 5. Взплуа първи ос. Кратко бягане за възстановяване в сплоедно втори. 5. Взплуа първи. Ден 2. Почивка. раз, Ос. Р. Ден 3. раз, 10. Взплуа едно втори. Ос. 20-40. Бягане в сплоедно втори. 5. Взплуа първи. Ден 4. Р. 10. Взплуа едно втори. Ос. 20-40. Бягане в втори. 5. Взплуа първи. Ден 5 почивка раз, ос, ръ. Ден 6 раз, 30, в спло 1 трети. Ос, 30 40, бягане по хълмист маршрут, в спло 3-5. Бягайте възможно най-равномерно в тази зона, независимо от терена. Това бягане не трябва да е дълго, не бива да надвишава 50 60% от най-дългото ви бягане през първа фаза. Ръ, 5, в 1, ден 7 почивка раз, ос. Р. Фаза 2. Седмица 9. Тестова седмица по избор ден. 1. Почивка. Раз. ос Р. Ден 2. Раз. 20 минус 25. Възпло. 1 минус 3 плюс 4 x 30. Увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал е 1. И П. Тест. Написта. Изпълнете същия тест с бягане на разстояние 1 миля. 1,6 ма, който направихте в началото на програмата. Р. 5. Взпла. Първи. Ден 3, раз 5, всплъ първи, ос, кратко бягане за възстановяване всплое 1/2. Р5, всплъ първи. Ден 4, раз 10, всплое 1/2. Ос, 15-20 бягане всплое втори. Р5, всплъ първи. Ден 5 раз, 15, в 1 минус 3 плюс 4 екс 30, увеличаване на скоростта до умерено бързо темпо в края на всеки интервал с едно, Ип. тест тест, писта изпълнете същия 20-минутен тест, който направихте в началото на програмата. Р, 5, в първи 1, ден 6 раз, 5 минус 10, повишаване на пулса до спло 2. Ос, бягайте в спло 2 минус 3 с избрана от вас скорост. Нека това бягане да е с 50% по-кратко от най-дългото ви бягане през първа фаза. Р. Е, 5. Вспла 1. Ден 7. Почивка 1. Ос. Р. Е, съвети за самостоятелно ориентиране. Имайте предвид, че тъй като работи с собствените ви специфични зони, програмата е съобразена с настоящата ви спортна форма и способности. Въпреки това си и направо виша математика да се изработи един единствен график с времена.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 Можете да ги изпълнявате преди всяко бягане, но съответния ден, когато имате повече време, не замествайте с тях тренировките за сила на краката. Втори. Равномерно бягане. През първия ден съм включил равномерно бягане с основна продължителност 20-45 минути, за 35-60 минути общо време за бягане през деня с разгряване и нормализиране на жизнените показатели. Ако сте начинащ без много опит в бягането на дълги разстояния, може би ще се чувствате по-добре да започнете с равномерни бягания с продължителност 15-20 минути, за 30-35 общо време за бягане. Ако сте ветеран, може би ще искате да започнете равномерни бягания с продължителност 45 60 минути, за 60-75 минути общо време за бягане. След като напреднете с програмата обаче, вероятно ще можете да се справяте и с по-голяма продължителност. Обръщайте внимание на тялото си и регулирайте натоварването по подходящ начин. Трети, определене на интервалите в ден три има посочен диапазон за броя и интервали, които да изпълните. Начинаещите трябва да започнат с малко на брой, а по-опитните бегачи могат да преминат направо към по-голямото количество. Слушвайте се в тялото си и бъдете осъзнати.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 Когато се съмнявате, разрешете си повече почивка. По правило колкото по интензивно е интервалното бягане, толкова по лек е интервалът за почивка. След поинтензивни интервали вървете или съчетайте върване с леко бягане през целия интервал за почивка. След не толкова интензивни тренировки бягайте бавно и леко темпо. Като оставите пулсът, ви да спадне до зона на пулса едно или втори, шести.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 Пропускане на тренировачни дни е общото ми правило за всичките ми спортисти, е, че ако се налага да пропуснете 1-2 дни поради болест, ангажимент или просто заради лошото време, пропуснете ги и продължите нататък с графика, без да компенсирате или да нагаждате тренировките. Ако трябва да пропуснете 3 минус в 4 дни или седмицата ви е съвсем накъсана, изместете цялата тренировачна седмица от програмата за следващата седмица и продължете да следвате програмата.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 Индианците Тараумара не бяха хафали нищо. В един момент Мануел се обърна към нас и се усмихна. След това извади изпод препаската си турбичка с пинули, смелена печена царевица, от която се получава богата хранителна паста и ръчно правени царевични питки тортия. Изглеждаше като магиосник, вадещ заек от шапката си.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 Ироничното е, че именно удоволствията и удобствата, които толкова ние страх да изгубим, в крайна сметка ни правят нещастни. Така че хвърляте едно око на менюто на кафене Лотос. Вижте какво смятате, че биха яли индианците Тараумара. През деня ще проведем мини ков върху това как да зареждате тялото си от ежедневно хранене до горивото, от което се нуждаете за тренировки и състезания.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 Този път любимата ми кафяв кокосов фориз, басмата на пара, сотирани броколи, червен пипер, тиквички, червен лук, спанък и морковия най-отгоре прясно манго и малко бизонско месо. Не броя калории и не деля ястията си на грамове въглехидрати, мазнини и белтачини. По-скоро правя приблизителна преценка и следвам мусета си.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 Второ, нека поговорим за белтачините. Във всичките си ястия включвам някакъв вид растителни белтачини или нетласто месо или риба. Обикновено обаче порцията е не по-голяма от дуанта ми. Нетлъстото бизонско месо в любимата ми селата Лотос е приблизително с такъв размер. Белтачините възстановяват и лекуват тъканите. Те осигуряват градивните елементи на мускулите и ако изпълнявате програмата ми, значи ги развивате на правилните места.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 Ако е покъсно, хапвам и нещо дребно 30 40 минути преди бягането, обикновено филия пълнозърнест хляб с бъдемово масло и чия или пие вкусно вкусно смути с чия. Вечеря независимо дали ще се храня в къщи или някъде навън, както вече не несъмнено знаете, аз съм голям фен на салатите. Особено много обичам спанък и къдраво зеле. Те са пълни с хранителни вещества.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 Погледнете украсените с анимационни герои кутии. Погледнете етикетите с хранителна информация. А сега погледнете понататък към зърнените храни, обозначени като хранителни и здравословни. И в двата вида ще забележите грамове от онова, което считам за най-големия, вездесъщ и коварен наркотик в тази страна в наши дни, за харта.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 Някои твърдят, че особено големите количества фруктоза са чиста отрова за тялото ви. Второ, тези храни ви доставят празни, лишени от хранителни вещества калории. Натъпквата се с захар и нямате място или апетит за храни с витамини, минерали и антиоксиданти, които са много по полезни за тялото ви. Трето, тези храни водят до пристрастяване и прияждане. Колкото повече захар ядете, толкова по-ненаситни ще сте.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 Звучи страхотно, нали? Ето някои съвети как да го преодолеете. Пиете много вода и си подготвяете здравословни неща за похапване като целина, моркови, ядки и сушени плодове. Яжте много салати, купете си сок или сами се са направете, но единствено с пресни плодове и зеленчуци нищо преработено, и избягвайте всякакво плодово мляко, в което има захар. Претегляйте се често, започнете да обръщате внимание на това как горивото се отразява на теглото ви и на начина, по който се чувствате. Включате приятелите или семейството си, или всички заедно, за да ви мотивират и да не се изкушавате. И ящте простички и еднообразни ястия, те ще ви помогнат да организирате и спазвате детокса. След седмица нещата ще станат полезни, а петитът за сладко ще отмине. След две седмици най-вероятно ще започнете да излучвате здраве и ще откриете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 Турбичка с 50 царевични торти и без пълнеж. Малко жотопереста и тони уловена в естествена среда сьонга. Позабавлявахме се на щанда с месо, нали. Обожавам местния дивеч. Нетлъстото месо от лов ще се изпече чудесно. Заредихме се с яйца, замразени малини и боровинки за смутита. Не забравяйте, че трябва са без добаве захар. Имаме и насипни бадеми и кашо. Мурнахме се за кратко между стелажите в центъра на магазина за зехтин.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 Вие си изберете мястото, и яще само онова, което бихте имали тогава, което фермерът и семейството му са можели да развадят, отгледат в полетата си, уловят в горите или езерата. Толкова е просто, избягвайте преработените храни на съвремието ни. И я храни, чието произход помните, храни без списък с непроизносими съставки. И яще истинска храна. По време на второто предизвикателство ще ви подтикне да задълбочите осъзнаването си за това как храната, която ядете, ви кара да се чувствате. По-конкретно, първи, обърнете внимание на разликата между това да сте гладни и просто да искате да хапнете нещо. Втори, забележате колко малко ви трябва да хапнете, за да се почувствате заситени, когато диетата ви е съставена само от истински, здравословни храни. Трети, Забележете колко уравновесена и стабилна е енергията ви, когато хапвате ястия с балансирано съдържание на въглехидрати, мазнини, белтачини. Четвърти. Забележете как тялото, кожата и мускулите ви се чувстват на сутринта, след като включите плодове в закуската си. Пети. Забележете как се променяте блато ви. Някои казват да не ползвате кантър, докато променяте диетата си. Аз казвам, че това са глупости. Вижте как ястията и различните промени в диетата ежедневно се отразяват на теглото ви. Шести, накрая обърнете внимание какво се случва, когато хапнете пица или сладолет. Запитайте се дали удоволствието от изъждането им и гузната съвест. След това е по-добро от страхотното усещане, което изпитвате, когато изберете изобщо да не ядете пица или сладолет.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 Бързо бягане или интервал на тренировка, зони на пулса 4-7, зони на скорост 3-7, 30-45 минути преди бягане хапнете нещо леко като смути с плодове, и чия или 2-3 шепи кашо и плодове. Трети, дълго бягане, зони на пулса 1-3, тези бягания са с ниско до умерено темпо, но изискват най-дълго натоварване. За повечето от нас това е са бяганията през уикендите.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 Що се отнася до водата, освен ако не е изключително горещо, пие само ако ужаднея, без да следвам някакъв строг режим на хидратация. 75 минути и 2 часа понякога тази продължителност може да ви затрудни най-много. При леки бягание на това разстояние може да нямате нужда от сериозно презареждане, ако преди бягането сте следвали изградената си стратегия.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 Както казах, това е с цел удобство и функционалност, а и е трудно да снилвате истинска храна по време на интензивно бягане. Нямате нужда от много, а просто да влеете нещо мъничко в системата си, за да финиширате. Когато използвам гелове, пия вода поредовно. 2-5 часа, когато бягам по пресечен терен и интензивността варира от слаба до умерена, се опитвам да се придържам към истинска храна и вода. Хапвам натурални, увесени блокчета, Форми или сушени плодове с ядки. Приблизително час и половина, два часа след началото на бягането започвам да презареждам на интервали от по 45 60 минути до края на тичането. Ако бягането е дълго, но леко и гори мазмини, мога да предпочита обилно ядене час преди самото бягане и да проверя колко дълго ще издържа, преди отново да ми е нужно гориво.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 Когато интензивността е по ниска хапвам енергийни блокчета и, истинска, храна. Когато интензивността се увеличи, преминавам на гелове. Ако пулсът ми се понижава и вече не съм чак толкова бодър, това е знак, че трябва да хапна. Също така оценявам нивата на натоварване на всеки час, като наблюдавам условията на трасето и пулса си.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 Осъзнаването ни води до това разбиране и може да направи много повече, ако знаем как да се възползваме от силата му. Глава 7. Да наредим пъзъла имаме доста неща за вършене днес, дълго бягане, преход, така че нека започнем деня, както трябва и да закусим добре. Срещаме се рано да, слънцето току-що е изгрело над върховете за да поговорим в бънари. Усетете аромата на яйца и прясно приготвено кафе.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 Необходими са им тренировки, които включват достатъчно самостоятелно бягане. Трябва да насърчават тренировъчните си партньори да изпълняват групови тренировки. Необходимо е да споделят тренировъчните си нужди със своите партньори, както и да подхождат творчески и да вмъкнат лични тренировки в групова среда. Четвърти, свободният дух характеристики приключенци, изобретателни, обичат разнообразието и новите предизвикателства.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 Нека платя сметката и ще отидем на пътеката, където ще имаме време да се впуснем още по дълбоко в осъзнаването, което е жизненоважно за самообучението, и да започнем пътешествието за откриване на вашето страхотно невъзможно. Глава 8. атлети за Еднакво осъзнаване излизаме от бънари, качваме се на пикапа и се отправяме на запад от Джаксън, край река Снейки към прохода Тетън. Пътят е стръмен и виещ се и ще видите шосейни колуездачи, стрелкащи се по него като светлинки. През зимата околните планински склонове са рай за извънпистово каране на ски. При изград слънце много жители на Джаксон се отправят нагоре. Оставят колите си на върха на прохода Тетан. Надянали бутуши с ски, вързани на гръб, те се изкачват 500 метра нагоре. След това се спускат с ските по прясно на трупалия сняк, надолу и между дърветата.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 Толкова пъти съм виждал неособено атлетични спортисти с пламенна нагласа такива, които осъзнават начина си на мислене, изяснили са амбициите си и не толкуват трудностите като провал да профучават през спортисти, които имат подобри физически данни, но са осакатени от страх, съмнения и несигурност по отношение на целите си. Телата ни реагират на емоциите ни и на това какво им казваме, често без дори да го осъзнаваме. С течение на времето съм се научил да забелезвам слабостите в мисленето на един спортист също толкова лесно, колкото и механиката на стойката му при бягане. Не е виша математика, нито ясновидство, а просто осъзнаване. Ако слушате внимателно как говори един бегач без значение дали трудни бягания, последното си състезание или тренировка вътрешния атмосфер се разкрива.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 Така че защо просто не се гмурнем заради самото приключение? Освен ако вече не сте участвали в ни или предстои да го сторите, подозирам, че отговорът ви на твърдението ми, че можете да бягате в 240-километрово състезание, ще бъде просто – не, не мога. Видели сте развръзката? Предвидили сте, че ще се сринете около 16 32-и-я, 48-и-я, -ти 64 ия я без значение къде.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 Влюбил се в онова, което катарачите наричат проекта «Настоящото натоварване». Представяйте си Крис Шарма всеки път, когато страхът дали ще завършите състезание или тренировачна сесия изплува в ума ви. Мисляте за Крис и прехвърляте фокуса си върху начина, по който худилото ви докосва земята при следващата стъпка. По време на 20-дневния си детокс трябва да обръщате внимание и на мислите си.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 Казвате ли си, това не си струва, и, винаги съм си бил, а добре на моята си диета. Или пък, това е лудост, не мога да го правя три седмици, животът е твърде напрегнат, не мога да съм толкова придирчив, а в ресторант. Не заслужавам ли нещо сладитко? С какво толкова би ми навредило? Можете ли да видите тези мисли, да осъзнаете, че те са само това мисли, а не истини?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 Аз обаче твърдя, че един елемент винаги е на лице и е неизменно необходим – да сте в състояние на поток. Много хора небрежно използват двата термина като взаимнозаменяеми, но за мен да сте «в зоната» не е същото като да сте в състояние на поток. Всъщност състоянието на поток е задължителна предпоставка, за да навлезете «в зоната». Да сте в състояние на поток означава вниманието ви да е изцяло съсредоточен върху настоящия момент.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 Да, под нас. Намираме се по-високо от летящите ястреби, на 3000 ма височина. Във всяка посока виждате планини, дълги редове с борове. Вдишайте този въздух, чист като синьото небе. Бягахте страхотно до тук. Добре се справихте, успяхте да останете в състояние на поток. Ако се седи по погледа ви, сега се наслаждавате на едно безплатно. Дишайте, пийнете глътка вода. Едно безплатно ли?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 От нейни час да стигнем горе, но слизането ще бъде два пъти по-кратко. пократко. Помалко натоварване, така че ще имате повече възможност да се насладите на пейзажа. Когато тези трепетлики станат яркошолки през есента, хълмовете ще изглеждат все едно събоядисани и възлатно. Гледащата на изток скала в дясно от вас се превръща в величествена скиписта през зимата. Вярвам.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 Твърде млад, а изобщо не съм във форма. Хората ме смятат за улт, а заради това, че тренирам толкова много. Това е просто криза на средната възраст. Подобре да си купя червен кабриолет. Травмите ми отново ще си покажат трогата. Парите ще са проблем. Най-силните и най-бързите ми дни са вече зад гърба ми. Направете колкото се може по-дълъг и подробен списък.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 Думите за мантра, които моите спортисти използват, включват упорит, уверен, несвомим, независим, силен, ефективен, изобретателен, ден търпелив, целенасочен волеви, ако избирате от тях, вашата мантра от три думи може да бъде силен, а, независим, а, упорит, а. Също така може да превърнете мантрата в твърдение, но ако го направите, запомнете, че ито трябва да се основава на трите думи. Мантрата ви, например, може да бъде аз съм силен, а, независим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 Виждали сте такива, вероятно доста пъти, без дори да го осъзнавате. Колко атлети сте забелязвали да носят едни и същи шорти или чорапи преди състезание? Това е ритуал, или пичърът, който прескача фаулинията всеки път, преди да се приготви за хвърляне на топката. Ритуал. В футболните ми дни мислено се подготвя за игра, слагах шлема си и не го преди последното изсвирване. Ритуал.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 когато сте демонстрирали тези черти. Не се тревожете за това колко назад трябва да отидете, стига моментът да е ярък и жив ви. Представете си се тогава, затворете очи и следвайте пътеките в ума си до онзи миг. Когато стигнете там, изживайте го отново, направете го колкото се може по-истински, като си припомните възможно най-много детайли. Чуйте шумовете, вижте хората, обстановката, преживайте момента така, както се е случило.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 Пълен напред. Бягаме по пътеката и между дърветата. Ами ако се натъкнем на още една мечка, нещо по голямо от мече, питате вие. Забрави спрея против мечки, но си нося фотоапарат. Ще правя снимки. Ха-ха, отговаряте. Минаваме по мост. Дръжте се, от другата страна има изненада, мърго. Не се оставяйте ви дъки да ви заблуди. В края на 14-те, слабичка.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 тя усещаше повече стабилност в стъпалата си от когато и да било. Това беше първият от поредица важни моменти. След това с Ерик работихме върху стойката ми на пистата и се отървахме от навика ми да правя прекалено големи разкрачи, за който дори не подозирах. Беговата и ефективност се повиши. Дойде ред на стратегическите основи при бягане. Първоначално не харесвах по казва тя, просто излизах да бягам.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 Част по-късно навлизаме в каньона Гарнет на височина 3000 м, от ляво се извисява Саут Тетън. Стръмната скална стена в дясно, тя е част от Гран Тетън, но от този ъгъл препречва гледката ни към върха. Не се притеснявайте, той е там, очаква да бъде достигнат, когато сте готови да го достигнете. За момента сме на тази отсечка от изкачването, а пътеката е осеяна с малки облика мъчета, паднали от склона на планината.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 Подобно на Марго вие ще направите каквото трябва. Да, от дисциплинираност, дисциплината е най-високият резултат, но и съвършената свобода поради вашата радост, която предизвиква. Умълчавам се, речта свърши, заедно пролазваме по отсечка с огромни камъни, катерим се нагоре-надолу, а камъните са здраво вклинени един в друг като парчета от пъзел. Пътеката продължава от другата страна, като сега се вие нагоре към очертанията на хребета под сянката на тетан. Вместо да продължа напред, аз се навеждам и отпивам от планинския бърза и вляво от нас. Пия дълго и на големи глътки от студената прясна вода. Запореден път ме следвате и правите същото. После аз се изправям, потупвам ви по рамото и казвам, сега продължавайте напред без мен. Вероятно изпитвате известна неохота или пък сте нетърпеливи.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 Първоиздание «Феко Ол Импозибъл» е рекордон копиригът авторско право Трайн Уитерек, LLC, 2013 редактор, Елена Можолич консултант, Илиан Лазаров коректор, Мариана Пиронкова предпечат, Емил Бонев формат 1660, 60, 90 печатни Коли 18 авторско право издателство, Вакон, София, 2016 Ачпи.